Тепер знадобилася? Ось яка велика Україна! І звідусюди можна їхати десять годин, хоч зі Львова, хоч із Харкова, навіть з Житомира. Які у нас закручені дороги, як сторінки англійських авантюрних романів? Якщо потрапити у чуднів, а далі кинутися на любар, то й трьох діб не те що десяти годин не вистачить. А хіба можеш проминути, не спинившись? Ось на цьому роздоріжжі, яке шкіриться, неначе паща самого Везув'ю, Чи то на Вінницю, чи то на Хмільник. Якщо не зависнеш до того, на чиїй шиї, То обов'язково зависнеш тут, Чи зів'яниш на свіжому Хмелеві, І забудеш навіть про рідну матір не те, Що про жінку клімактеричного віку І слезливих очей. Ай-гай, очі не бачать, Серце камінне. Ця сотні раз бачена карта для мене, як для барана нові ворота. Лише скаче у руках проста шкільна дерев'яна лінійка, вимірюючи кручені дороги, якими, можливо, тепер, женеться до мене мій кат. Але як не крути, а все одно у десять годин вкладесься. А якщо і не в десять, то у дві доби, які я тут умираю, заперта чотирма стінами Точно. За цей час доберешся навіть з Трансільванії, з Італії. Встигнеш домовитися з молдовськими чи з польськими митниками, вручити хабаря, випити по 100 грам і помахати ручкою, і все одно встигнеш. Але із райцентру по той бік ріки можна їхати 20 хвилин, а можна 10 годин, а можна і дві доби. Усе залежить, з ким і як поспішаєш». Хто тебе знає, звідки ти їдеш насправді? Може, телефонував із сусіднього дому, дивлячись у мої вікна крізь штори через пристрій для нічного бачення. Все може бути. Ондечки на паралельній вулиці п'ять років тому була історія. А розказують потепер у тролейбузах замість анекдотів. Чоловік начебто їхав на два дні у відрядження, а сам шуснув постіль до сусідки поверхом вище. Згодом навіть додому телефонував з відрядження про дітей і здоров'я розпитував. А по двох добах Любощів чоловікова пасія серед ночі попросила його винести відру із сміттям, виніс. Після того, за звичкою, подзвонив чоловік у двері своєї, поверхом нижче квартири, і став на порозі перед дружиною у домашніх капцях і в спортивному костюмі. То, може, й ти гартуєш, тепер свої сили десь поверхом вище чи нижче. За дві доби з того світу вертаються. Автономну лінію зв'язку між двома державами прокладають, а тут хлопчисько, у якого ще мокро під носом, хоче бути твердішим від грецького горіха. Теж мені повсталий раб знайшовся. Та й проти чого, власне, повставати пещеному, перепещеному юному Спартакові? Нової Валерії забаглося, бо старана докучила, а якщо я повстану? Засердний Боже, чому ти відмовився від мене? Чим я тебе так прогнівила, що ти зняв свій перст із мого чола і передав мене в руки молодого диявола, який їде і ніяк не доїде за дві доби у мою темницю? Чому ти, Господи, не заступишся за мене? Ондечки за убійницю заступається сам ватиканський понтифік, Бо вона та нещасна Карла Такер, певно, просто так собі двох чоловіків на той світ не посилала. Щось, певно, було, було, щось важливіше, ніж суд присяжних і суд совісті. Вона християнкою стала у в'язниці. Сам папа Римський просив Буша за неї, а він, Буш, бачите, принциповий, не поступився принципами, як свого часу Ніна Андреєва з Лінінграда. Америка збунтувалася проти буша молодшого і посадила бідну Карлу на електричний стілець у Техасі. П'ятдесят років нікого не садовила на той стілець, а бідній Карлі погамувала норов і втихомирила злість. А може, якусь чудну любов утихомирила смертю? Хто може знати? А де я візьму електричний стілець для тебе? Хто його змайструє? З якої породи? Ти ж убиваєш останню живу клітину в мені і не маєш ніякого сорому. Любов убиваєш, мій розум, і мордуєш, як найжорстокіший кат. Ті садомазухісти, Божі телята порівняно з тобою. Вони, хоч задоволення мають, а від тебе такого я маю лише хворе серце і надірвані нерви. Взяти б якийсь шпагат і шити нерви докупи, купи, не наче краї смертельної рани. Я вже божеволюю відбесилля. Мене навіть у дурку нікому буде відвести. А хто збунтується проти тебе, щоб захистити мене? Хто вимагатиме помилування? Тут ні одного буша не достачиться. Коли б це я зараз була замість тебе, то вже на колінах приповзла би, а встигла. А так... Дивлюся, як приречена до страти на стару, зашморгану карту, перемножуючи відстань на швидкість, і ніяк не вкладаюся у час. Не виходить їхати так довго, що вже й не знаю, який сьогодні день. Чи вечір, чи вже ніч, і яка ніч, друга, третя, перша в житті. А перші рази поспішав. Поспішав, мій голуб все закрили, і літаками, і потягами, і навіть під водою поспішав З карпатської глухомані, де його носила нечиста сила А тепер випробовує Мучить, намотує мої жили і нерви, як мутузя, і тішиться, мабуть, бо знає, що плачу Ось отаку плачу, стара, розкудлана мавра, запухла, як після похорону, дурепа Ридаю і волаю у людне місто, і ніхто мене не чує. Він, певно, сам працює катом, убивцею, Отим, хто садовить на електричній і натискує потім на кнопку від струму, не боячись помсти.